Треба подумати. Але я ніколи не знімалася в кіно. Це не так страшно, як здається, на перший погляд. Уявіть собі, що ви зустрічаєте людину, яка вас. О, ви не тільки оператор, а ще й сценарист. Ні, ви помиляєтесь, я ніколи не складаю заздалегідь сценарію. Мій принцип це принцип нової хвилі, імпровізації. Цікаво, яку роль я гратиму у вашому фільмі: комічно чи трагічну. Все залежить від вашого бажання. Це може бути фільм про кохання, кохання з першого погляду. Чи ви не вірите в це? Чи вам не здається, що зараз надто модно базікати про кохання з першого погляду? А потім ці теоретики лізуть до тебе зі своїми поцілунками з таким виглядом, ніби вони роблять тобі велику ласку, ніби дарують тобі вічну молодість. Ненавиджу. Я теж, Івона. Я ненавиджу так звані пристрасні танці, ви справді так думаєте, чи смієтесь з мене? А, звичайно, так думаю. Дуже дивно. Мій ідеал – сидіти навпроти такої дівчини, як ви, і мовчки дивитися, і курити, і щоб грала музика. Я розумію всю пошлість і обмеженість своїх бажань, але якою ж повинна бути тривалість цього сеансу духовного єднання, якщо я вас правильно зрозуміла? Все залежить від того, що ми хотіли б сказати одне одному. Якщо ви кажете це серйозно, ви дуже дивна людина. Нічого дивного. Я в такому віці, коли людині вже починають набридати дурненькі дівчата, створені для пристрасних танців. Хочеться чогось більшого. Якщо ви гадаєте, що зустріли Енштейна в міні-спідниці, ви помиляєтесь. Я звичайна журналістка провінційної газети, відділ інформації, вбивство понтьє, страйк селян, перемога кандидатів від ФКП на кантональних виборах. Я не можу спокійно дивитися на ваші руки і на ваше волосся. Ви дуже милий, хлопчик, сказала вона і торкнулася пальцем його вуст. Скільки вам років? Двадцять дев'ять. Гаразд. Ось шостій вранці, я тихенько вийду з готелю, і ми погуляємо з вами до сніданку, поза всякими програмами. А зараз мені треба сідати в автобус і їхати, бо товариш Кальмет вже хижо дивиться на мене. На добраніч? На добраніч. Я ніколи не забуду Івонну, бо вона була дуже схожа на мою Катю, мою першу любов. Довгонога, легка дівчина у шкірянці та коротенькій спідниці. Тепер, коли я слухаю цю пісню, мені здається, що мікрофон був притулений до серця Іонни. Коли вона йшла вранці, місто ще спало, і суворий товариш Кальмет теж хрупів. Коли вона йшла з Валерієм на берег Богунки туди, де була купіль княгині Ольги. Тихо і лунко стало в цьому Просвітлілому місті, мов на іншій планеті, що трохи ближче лежить до сонця, ніж наша земля. Вони прийшли Антонінським парком, який колись належав дружині Потоцького, повз застиглі чортові колеса та дивні важельні пристрої, на яких вимірювали міць своїх ударів єропільські селачі, Повз кімнату сміху довкола цього викривленого дзеркального світу, в якому спотворювалось погідне обличчя того ранку. Повз могилу невідомого солдата та важкий цементний обеліск із сотнями прізвищі рупільчан, загиблих під час останньої війни. Вони зупинилися біля бронзової діани, що загубилася на графських теренах серед дубів та лип 18 століття. Тьмяний шар роси вкривав тіло богині. І вона засміялася. На крутому боці Діани чорнів акуратно вирізаний отвір віконце, мов, для квартирки. І вона засунула в отвір руку. — Скарби, — пояснив Валерій. Хтось повірив чуткам про те, що граф сховав золото у стегнах прекрасної Діани. Я не розумію, чому ти мені так подобаєшся. Я не розумію, я не розумію, як житиму, коли ти поїдеш. Я не розумію. Ходімо вниз. Я тобі покажу купіль княгині Ольги. Княгині? Це щось пов'язане з домом романових? Ні, ні. Це дуже стара історія. Київська Русь. Вона воювала в цих місцях. А на цій ріці вона любила відпочивати. Там є таке місце, де вона купалася. Кажуть, що кожен, хто викупається в цьому місці, збереже вічну красу. Твоя програма приголомшує мене своєю романтичністю. Я напишу репортаж «Княгиня і комп'ютери» для «Юманіте». Косметичні фірми луснуть від заздрщів, коли почують про ванну княгині Ольги. Не захоплюйся надто екзотикою. Це була жорстока і підступна жінка. Коли проти її чоловіка повстало місто Дривлян, князь загинув, а княгиня не змогла подолати опору городян, вона почала вимагати, щоб вони сплатили їй податок голубами. А з кожного двору один голуб. Городяни з радістю погодилися задовольнити вимогу княгині. Вони думали, що легко відкупилися від небезпечного ворога.